Kisebb-nagyobb veszteségeink, örömeink és boldogságaink váltakozásában telik életünk. Elvesztettem zsebkendőmet, elvesztettem páromat. És még sorolhatnánk mélységük, fajtájuk alapján veszteségeinket, meg annyi megállásra késztető pillanatát életünknek. De mit is élünk meg veszteségként? Veszteségeink várható vagy váratlan, hirtelen megjelenő hiányaink okai. A hiányi mely lecsap, eszi lelkünket, lefoglalja gondolatainkat, majd tovaszál. Vagy egyszerűen csak félreáll egy pillanatra, netán megbúvik egy másik érzést, vagy lelkünk fáradtságát maga elé engedve, hogy aztán frissen, újult erővel megint birtokba vegye testünket és lelkünket, irányosítva gondolatainkat. Mert teszteségeinket az őket kísérő érzelmi és gondolati hullámaink tartják életben, ezek tartják emlékezetünkben meghalt szeretteinket, elhagyott szeretőinket, elmúlt értékeinket, túl vagy meghaladott valóságunkat és lehetőségeinket, melyek tovább csak amiatt lehetséges, hogy mi veszteségnek éljük meg azokat. Veszteségeink többször kicsik, mint egy borsó szem és időnként hatalmasak, mint az óceán, mint ahogy az őket kísérő fájdalmunk is lehet múló, mint egy futózápor, vagy emésztő, mint a hurikán. A veszteség a fontos és értékes, szomorú szinonímája, a nemlétével hiányt okozó, lelkünket megsemző eltűnt utáni vágy. A nélküle már nem ugyanolyan a világérzése. A természetes hétköznapi rend megbomlása, a hétköznapi rendé, melyet annyira, de annyira ununk a hétköznapokon, melyeken szívesen változtatnánk, de nem így, nem ezen az áron. A hétköznapokon, mikor azt, mi most elveszett, nem tudtuk annyira megbecsülni, amennyire most szeretnénk. Most, mikor már nincs. Mikor már tudjuk, hogy mekkora érték volt. Mennyire számított. És hogy már soha nem lesz úgy, ahogy előtte volt elvesztettem zsebkendőmet, szídott nyám érte? Jaj, mekkora kár keletkezett a hol is! Mert vannak zsebkendőnyi veszteségeink, melyeket pontosan zsebkendőnyi ideig és módon gyászolunk el, hogy aztán tovább lépjünk, és új értékeket építsünk belőlük, szerzett zsebkendőnyi vagy gellérthegnyi tanulságainkat felhasználva. Aztán vannak súlyos, emberpróbáló veszteségeink, melyek megrengetik belső világrendünket, szétzilálják életünket, és egy új világrendet alakítanak ki bennünk. Az előtte és utána idő számítását. A pótolhatatlan és visszavonhatatlan változás valósága, mely egyszeret ezt kiszolgáltatottá, alázatossá és lélekbefagyottá sosem időszerű. Mindig váratlan, még ha racionálisan kiszámítható is. A halál valóságának megtapasztalása, a múlandóság kopogtatása azt követeli, hogy fogadjuk el az elfogadhatatlan, megfoghatatlan, vagyis hadandóságunk értelmetlen és értelmezhetetlen ólálkodását, a bármikor bármi megtörténhet, kiszámíthatatlan stabilitását. Ám veszteségeink, kicsik és nagyok egyaránt, egészen addig, még mi magunk nem válunk veszteséggé, tanítanak, változtatnak és kijelölik az értékoszlopokat. Fontossági pontokat és határokat jelölnek. Utat mutatnak, hogyan érdemes tovább. Mi a fontos valójában? Kérdéseket tesznek fel. Hogyan lehet élni ez után? Hogyan kell élni ez után, hogy értelme legyen? Aminek is. Apukám halála nem volt váratlan. Rákos volt. Kezelték. Elege volt már nagyon, de hagyta. hat kezeljék egy darabig. Hagyta, mert mi, a család, azt akartuk, hogy velünk legyen. Ő pedig szeretett minket és maradt. Pedig valójában már mehetnéke volt. Egyszerűen elegeretebből ebből a nem kedveszerint változó világból, a kedveszerint bővülő családja közepén. A legokosabb ember volt, akit ismertem, és a legvagányabb. Gyerekkorától kezdve fokozatosan vesztette el a látását, de nem engedte, hogy ez bármiben is megzavarja. Megszerelt mindent, ami elromlott. Emlékezett minden betűre, amit még látóként olvasott, minden hangra, amit már nem látóként hallott. Megtalálta, amit mi valahol a lakásban elszórtunk. Szóval, ha az Úristen alázatra akarta netán tanítani, akkor bizonyára jól elcsodálkozott, mi vagány teremtmény sikeredett belőle. Apukám úgy ment el, ahogy élt, méltósággal, a saját döntése szerint, minket figyelembe véve. Már nagyon szenvedett, amikor felfogtam, hogy nekem kell elengednem. Csak erre várt. Addig szenvedő teste azonnal megnyugodott, fél óra múlva már úton volt. Életem egyik legcsodálatosabb élménye, hogy elkísérhettem, hogy vele lehettem. Hogy szépen veszíthettem el az egyik legfontosabb embert az életemben. Örök veszteség, örök szeretet, örök élmény és tanulság. Nagy és múlhatatlan veszteségeink mellett sok kisebb, nagyobb, komolyabb és gyorsabban gyógyuló veszteséget élünk meg életünk során. Gyakran óvjuk, korlátozzuk magunkat, nem vágunk bele új élményekbe, kapcsolatokba, féltve magunkat a csalódástól, megelőzve a lehetséges veszteségeket. De bárkinek vagy bárminek az elvesztése Attól válik veszteséggé, hogy az előtte értéket hordozott számunkra. Vagyis a veszteséget mindig megelőzi az érték, az öröm, a megért élet. Elveszteni egy szeretett lényt, csalódni egy eszmében, elveszteni a javainkat, még sorolhatnám, fájdalmas veszteségek. De elveszíteni csak azt tudjuk, ami egyszer már hozzánk tartozott. Szóval nem megélni lehetséges örömüket, szerelmeket, vagy kiállni egy eszméért a legnagyobb veszteséget hordozza, a meg nem élt élet a szeretet kihagyott pillanatainak a veszteségét. Ezért aztán éljünk bátran, szeretve, kiállva értékeinkért, amíg tehetjük. Nehogy aztán saját veszteségünké váljunk a helyet, hogy önmagunk legnagyobb kalandja legyünk.